Hej och välkomna till Älan och Barken. Två sköna snubbar som pratar familjeliv. Det här Martin, är en podd som. Martin, ja, ja. vad gör du? Nej, jag bara tänkte att eh, det känns som det är dags för mig och Thomas att liksom kliva fram men, lite i rampen. Nej, det är det inte. Jo, men du och Stina pratar så mycket i vår podd. Gör vi ju inte. Vi, vi borde kunna ha en egen, tycker jag. Ja, men varför skulle ni ha det? Jo, men. Eh, det är ju så att vita medelålders män syns och hörs alldeles för lite i samhället idag i Sverige. Äh, nej. Inte? Har du helt missat hashtag MeToo? Vadå? Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, hey, hey, hey. Let's go crazy in the wild and if I chance we make a shot. That just means that we're alive and healthy. Hej och välkomna till Bonuspappan och Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och just idag så har vi ju extra plus och extra bonus. Ja, ja. du menar att vi har gäster redan Nej, det är från början? Nej, vi som är gäster. Vi är nämligen i Busssjö utanför Ystad. Hos? Familjeträdet. Som drivs av? Stina Pettersson och Thomas Pettersson. Välkomna! Tack! Tack! <laughs> Och det är inte Thomas Petter som komikern alltså. Utan det är... Jag tycker att Thomas är väldigt komisk. Ja, ja. medvetet då. Nej, jag skrattar åt honom konstant. <laughs> inte med. Varför jag ryggen? skrattar med Thomas. Ja. Familjeträdet, vill du säga någonting Stina vad ni jobbar med för de som inte vet det? Ja, jag jobbar vi med samtalsterapi med riktning mot bonusfamiljer. Och det är väl inte så vanligt i Sverige? Nej, det tror jag inte. Och familjeträdet kan man då nå antingen via hemsidan familjetradet.com eller Instagram som också är familjetradet. Då. Mm. Och jag vet att det finns ett bra erbjudande för de som lyssnar på podden. Ja, då kan man ringa och få ett 15-minuters samtal utan kostnad för att ja, känna av om familjeträdet är just någonting för. Mm. man kanske har någon speciell fråga så där, något problem Precis. som man vill få lite yeah. input då, ja. yep. mm. och man kan även om man vill prata lite längre så får man rabatt på 30 minuters och en timmes samtal det stämmer bra mm. och jag tänkte ju att det här är lite speciellt att vi är här i Ystad i familjeträdet det är som att vi sitter uppe i trädkronorna mm. och att vi då kanske ska ha lite annorlunda inte bara vanliga sina svarar. Nej, men det låter väl bra. Mm, så då har jag förberett här. Aa, jag tänker att vi, nej men vi är som ett, liksom ett, ett råd av klokhet. Vi Aa. har Stina, vi har Barken, Elias, Thomas då. Mm. Han heter egentligen Barken men han kallas för Thomas. Och så har vi ju bonuspappan och plusmamman. Mm. Så jag tänkte att vi kunde ta en liten frågeställning och så kan vi diskutera lite runt det. Vad tror du om det? låter jättebra. Jag fick liksom en bild sådär lite Sagan om ringen-känsla sådär. Ja, precis. Vem vi... vill vi vara Gandalf? Är det Stina? Ja, det tycker jag nog. Ja. Och, och Thomas är mer en sån här alv och jag Men kanske jag är en dvärg. Legolas. Vill du vara Legolas? Jag vill vara Legolas. Då får Thomas vara en hobbit. Ooh! De är ändå hjälparna i stor. Stora fötter. Mm. Du vet vad de säger om stora fötter? Stora skor. Precis. Okej, okay, är ni beredda? Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det här med släkt. Och då tänker jag att i en bonusfamilj så blir det ju lite krångligare med släkten. Mm. Dels så kommer det ju, finns det ju kvar gamla släktingar som jag tänker att jag har ju varit gift innan. Och då hade jag ju släkt som var min mans släktingar. Svärfar och svärmor och sånt. Mm. och syskon och sånt och som jag inte längre umgås med nu då. Mm. Och sen... det, det gör du inte när inte så vad du vet, nej, nej, det är okej okay för mig att du inte gör det. Och sen så har jag ju träffat en ny. Och där träffade jag ju nya släktingar mm. och fick ett barn. Och hon har släktingar just. där. Och sen träffade jag dig. Mm, det var bra. Och fick ta del av din släkt. Mm. Så att det är ju väldigt rörigt just i bonusfamiljen det här med släktingar. Kanske ännu mer för barnen då? För barnen som dels har kvar sina gamla band och dels då får nya och... Jag tänkte att vi skulle prata lite om det. Mm. Vad tänker du Stina? Jag tycker det är jättespännande. Ett viktigt område. Mm. Var kan det bli problem om man utgår från barnen till exempel? Det som kan bli problem är ju om man inte får fortsätta ha relationerna. Mm. Mm. Om det blir att någon ny kommer in och börjar påverka de relationer som redan finns. Mm. Till exempel att man inte får träffa sin... Mormor, morfarfar, morfarfar lika ofta. Ja, eller, eller kusinerna på en av sidorna ja. och så, ja. Mm. Mm. Barken? Ja, jag tänker så här att det finns två delar i det här. Dels eh, när det gäller barnen. Att, att, jag tänker att behov, barnens behov är ganska viktiga i det här. Eh, sen om jag tänker på min egen roll i att... Eh, hamna i det här läget. Så jag kan bli ganska rationell. Att eh, jag ser... Man väljer också vilka vän, Man väljer vilka vänner man vill ha. Mm. Man väljer vilka släktingar man vill... <laughs> som man vill umgås med. Alltså jag, jag kan nog bli oerhört rationell. Eh, när det gäller barnen så handlar det om en helt annan sak. Och där, där får jag tänka på ett annat sätt. Jo, men det, jag kan känna igen mig i det lite också. Att det blir någon slags naturligt urval där. Alltså de i början när man träffas då försöker man träffa alla sina vänner och alla sina släktingar. Och sen blir det på något sätt att de som man fortsätter hålla kontakt med mm. och de blir också då mer närmare att, att man låter barnen träffa dem både vad gäller vänner och släktingar. Då. Mm. Och sen så kanske det är någon som lite faller bort mm. längs vägen som man ha lite kontakt med mejlar eller ringer ibland. Eller har som vän på Facebook och så. Mm. Jag tänker ju så här med bonus, just bonusfamiljer. Om jag hade träffat dig och du inte hade haft några barn, vilket du inte har. Och jag inte hade haft några barn. Då hade ju din släkt, jag hade ju presenterats för din släkt mm. och vice versa. Det hade inte varit någonting konstigt. Nu har jag ju redan barn sedan tidigare. Mm. Och då blir ju på något sätt mina barn... Också presenterade, men de hade ju kommit till senare om mm. vi hade träffats som ett som en kärnfamiljspar, ett kärnfamiljspar. Det är det jag tänker är annorlunda ja, med. Att de kommer in tidigare i. För så är det ju, alltså bonus. mina föräldrar är ju inte släkt med varandra innan de är det, träffade varandra. Är det vilken tur. Nej, för det är lite olagligt och sådär. <laughs> och så att egentligen, själva din och min relation är ju inte annorlunda från en kärnfamiljsrelation. När, Nej, när jag och träffar, och träffar och dina föräldrar och dina mm. syskon och vice versa. Men att det som är skillnaden är att det finns barn från tidigare mm. som dessutom har egna släktingar. Så det var det lite jag mm. funderade på. Det finns ju morföräldrar och farföräldrar, eh, eller bonus, och bonusfarmor och farfar mm. som behandlar bonusbarnen annorlunda gentemot sina biologiska barnbarn. Mm. Just det. Uh, yeah. Det måste ju vara väldigt riskabelt. Där tror jag vi som vuxna måste till exempel få jag ta ansvar för att mina föräldrar ger presenter som är på samma nivå som då de biologiska farmor och farfar. Yeah, och, och så får mina då föräldrar som blir lite bonus. Mm farmor och farfar, de får ändå vara med på kalaset och ge, ge en present så att inte barnen upptäcker någonting. Nej, så det inte och sen bra. kanske vi inte hinner träffa dem lika ofta, men sånt kan ju bero mycket på var man bor och sådär, mm. och, eller hur gamla den generationen är och hur, mm. ja, ja, hur, hur pigga de är. Ja. så. det är jättemycket som påverkar. Men hamnar vi inte i ett läge då där vi då vi någonstans ska försöka och få ett, ett att vi ska vara rättvisa Jag tror det är oerhört svårt Att ha de förväntningarna eh, Om det är många som är inblandade Att man ska sätta regler För att det ska vara så rättvist som möjligt mm. ja, men Jag funderar lite som Thomas också att Kan man kräva det av sina föräldrar Att nu ska ni behandla Era, era ordinarie barnbarn Lika som era nya barnbarn Och alltså de är nej, ju nej, en nej, det är väl samma nivå som att... bort det är väl samma som tror jag att alla säger som de som har både biologiska barn och bonusbarn att känslorna kan aldrig bli exakt samma. Utan jag tänker mer bara att det skulle vara jättekonstigt om mina föräldrar inte ger sina bonusbarnbarn presenter. Sen måste de inte vara, kosta lika mycket. Eller, och det, det blir kanske naturligt att de träffar sina biologiska barnbarn oftare då. Men, mm. men jag tycker ändå att målet ska vara att de ska känna sig inkluderade att dina biologiska barn ska känna sig välkomna när vi kommer dit och hälsar på. De ska inte tycka det är konstigt att varför kommer Martins föräldrar på mitt kalas. Om, om de det inte måste uttryckligen vara säger tin. Till... Individuellt jag mm. tänker att inga relationer kan ju tvingas fram. Nej, nej. nej. Så att om det inte uppstår en naturlig relation mellan ett barn då och sin bonusfarfar eller bonusmorfar så är det ju inte det någonting som kan tvingas fram. Och det är ju ändå ett steg längre bort än bonusfamiljens kärnfamiljen, då mm. om man säger så. Och jag, och, jag, och jag tänker också att den vuxnes roll, tänker jag, måste ju handla om att ta hand om barnens besvikelser. Eller... Alltså när den hamnar. Vi kommer aldrig att få en perfekt värld, tror jag, i en bonusfamilj. Jag tror att det, är jätte, det finns olika förväntningar från olika människor. Barnen har sina förväntningar, de vuxna har sina förväntningar. Och jag ser mera rollen till ett, ett, ett barn, mitt eget biologiska eller bonusbarnen, att faktiskt kunna hantera att det inte är perfekt. Mm. Det där. Eh, min, min viktigaste roll är egentligen för att ska jag ta ansvar för att det ska bli perfekt då tror jag att det finns en risk för att vi bränner ut oss som, mm. som föräldrar alltså det är omöjlighet Men hur tänker du då kring om man får gemensamma barn och då så behandlas de på ett sätt medan då deras halvsyskon behandlas på ett annat Ja, det, det kan vara så och Frågan är vilket ansvar jag har för att alltså, vilket ansvar har jag till att förändra andra människors eh, förhållningssätt till bonusfamiljen eller till släkten eller till den stora situationen. Jag tror mm. att det finns en risk för att vi tar på oss för mycket ansvar och se till att det, vi ska inte göra barnen besvikna. Mm. Men de kommer att bli besvikna. Och det är det vi måste eh, tänka hantera och lära barnen att, eh, eller, eller lära barnen att hantera det. Mm. För det kommer de att möta resten av livet. Mm. Yeah. Jag tror att du är lite inne på det här att man inte ska sträva efter att bli en kärnfamilj. Mm. Och det inser ju jag också. Samtidigt så har vi som en del av vår familjekultur- eller vad vi försöker, så tänker vi- som om. Så att mm. i alla fall- mm, när och jag kommer med in i... Du och jag. Ja, just yeah. i I, mm. i vår familj- Erlansson, Åkesson, Melin Lind- <laughs> om vi ska ta alla fyra efternamn- <laughs> så har jag ambitionen- att det ska vara som om. Sen vet jag, jag kommer aldrig- att bli som- exakt som en biologisk pappa, men- som om i så hög grad som möjligt. Även om experterna avråder från det. Men jag håller med dig Thomas också. Jag tycker i alla fall att man ska ha förutsättningar för att när det är kalas i min biologiska släkt. Till exempel då om när mina brorsbarn fyller år. Så tänker jag att även om de inte är kusiner till mina bonusbarn. Då tycker jag att ja, men det är klart att vill ni följa med, det är ju bara kul. Ni kanske är ungefär i samma ålder och har en del gemensamma intressen och, och sen blir det inte det några nya vänner kanske sådär. Men å andra sidan man är kanske inte så jättenära sina biologiska kusiner heller så tycker bara att det ska finnas den tillåtelsen och, och den förutsättningen att ja, men det är klart, häng med, det, det blir roligt. Det är ju ändå ett kalas. liksom och så. Kommer det den här typen av problem till dig i, i din professionella verksamhet där det handlar inte om problem i själva bonus den nära bonusfamiljen utan lite mer utökade släkten. Nej, inte på det sättet. Men det, det händer att det kommer frågor som handlar mer om att omgivningen tycker en massa saker till exempel mm. att hur man ska vara som bonusförälder hur man ska ta hand om sina bonusbarn och att man kommer med lite tankar kring det som kan vara rätt så jobbigt i, i en bonusfamilj ska Vi ska inte prata lite om det efter vi gör en liten specialintervju Ja just det, vi, vi, nu har ni ju fått höra Barken som vi säger och att vi kallar honom Barken är ju lite för att vi säger att Stina då är både rötterna och kronan i det här familjeträdet men Barken är ju väldigt viktig också den håller ju ihop mycket av familjeträdet så det är klart, vi kan väl, vi kan väl grilla Thomas lite och se, se vem han är Jag känner att vi nog måste börja lite som ett polisförhör här för att få det korrekt. Är du Thomas Per Olof Pettersson? Svara bara ja eller nej. Ja. Är du född 1961-1031? Ja. I Linköping? Ja. Är du rektor på Konvux i Ystad? I Malmö, ja. Oh, det var fel. Det var dålig research här av, av våra kollegor. Har du spelat fotboll i Saab? Ja. Och varit på elitpojkläger i Halmstad som är en av Sveriges bästa 15-åringar. Ja. Är ditt alias Barken i familjeträdet? Ja. Aha, då har vi kommit en bit här. Och familjeträdet är ju ditt och din fru Stinas företag. Ja. Mm. Stina är ju samtalsterapeut. Men vad gör du egentligen? Först skulle jag faktiskt vilja säga hej, hej. <laughs> ja. Gör inte Laila Bagge det? Jo, det gör hon. Ah, jag yeah. igen det, ja. Och jag har ju väntat på det här tillfället nu att äntligen få vara med i en podd. Och, och komma fram ur Stinas skugga. Ja, mm. och jag har ju hela tiden stått bakom Stina. Ja, det är bra. Äh, men nu ska jag ut i, i rampljuset. Jo, här jag och tänkt, ja, och det här känns ju helt underbart mm. att få lite tid så här. Härligt. Vad var frågan? <laughs> frågan är, vad är din roll i familjeträdet? Familjeträdet. Vi vet ju att du är kommunikationschef. ja. Ja. Men har du andra? Ja, jag vill också? ju gärna kalla mig för vd också för företaget. Ah, ja, just det. Ja. Ah. Det var ju ett krav när vi startade företaget att jag skulle få den rollen. Ja. Ja. Och det är bara en som kan vara vd? Ja, mm. och det känns väldigt bra. Det är inte jag som bestämmer men jag har ju ändå titeln <laughs> ja, en vd ja. och det är helt underbart. Du fick välja mellan antingen får du bestämma eller så får du vara vd. <laughs> ja, exakt. Precis. Jag hade också tagit vd. Ja, men min roll i företaget... Ja det handlar ju mycket om att stötta Stina. Det är hon mm. som jobbar operativt i företaget. Ja. Det är hon som har samtal till exempel. Det är hon som jobbar mot bonusfamiljerna. Det är hon som jobbar med kunderna egentligen. Ja. Så att, jag, vill, jag vill vara bakom och stötta Stina mm. att det ska fungera. Blir mer och mer involverad i administrativa uppgifter. Ja, ja. Och så pratar vi ju mycket om företaget och företagets framtid. Hur ska vi utvecklas? Vad ska vi gå emot? Det var faktiskt min nästa fråga. Vad, vad är framtiden? Mm. Kan vi avslöja någonting? Vi har varit inne lite på att det finns ett amerikanskt material som ni jobbar med nu att översätta och bearbeta. Ja, det är ju en del. Det är ju ett amerikanskt material mm. och det är, ju, det är ju inte helt anpassat till, till Sverige 2018. Så att vi behöver ju det. Mm. Sen ska det tryckas, det ska göras böcker. Vi måste lägga upp utbildningen och där kommer väl jag få en roll, ja, antar jag. Ja, du mm. har ju verkligen en lärarbakgrund. Både var du förskollärare först? Förskollärare först. Mm. Jobbade tio år som förskollärare och fritidspedagog. Mm blev ganska tidigt intresserad av ledarskap så att eh, jag började söka eh, föreståndartjänster mm. eh, på förskolor. Detta är mitten på 1900-talet. 1900-talet? 1900 1990-talet. Jag tänkte det. Såg ja, man inte, <laughs> men jag är jävligt gammal. <laughs> Och på den vägen har det nu, nu ska vi se, jag har jobbat som rektor i 22 år. Oj. Ja. ja. Och det är fortfarande roligt. Men jag har ju nu... Nu jobbar jag med komvuxna. med vuxna. Ja, okay. ja. Mm. Ledarskap krävs ju även i en familj, oavsett om det är kärnfamilj eller bonusfamilj. Ser du det någonting som du har haft med dig på något sätt under uppväxten? Eller att du har utvecklat det senare? Jag tror att ledarskap handlar mycket om relationer. Mm. Eh, och... Jag tyckte väldigt tidigt egentligen redan när jag var tonåring att jag, jag blev intresserad av relationer och, och, och det blev en naturlig väg för mig mm. tänker jag att jag blev förskollärare. Man jobbar med barn i, på förskolan, man, har, man, man är i arbetslag och sen när jag blev rektor så blev jag mer medveten om hur viktigt det är med relationer mm. i ett ledarskap, mm. att det handlar väldigt mycket om det. Sen finns det andra saker som är oerhört viktiga också. Men om jag skulle ta ut en grej så handlar det om att, att jobba med relationer. Och framförallt att, att eh, reflektera själv över vad det får för konsekvenser av mitt sätt att hantera relationer. Jag kan ja, alltså. aldrig lägga ett ansvar på någon annan eh, när det blir konsekvenser av mitt handlande som chef. Mm. Och då måste jag fundera på om jag behöver ändra på saker mm. och framförallt när det gäller förhållningssätt till i det här fallet mina medarbetare sen får jag ju tänka på när jag kommer hem att jag lägger bort chef, chefsrollen annars så åker jag ut från familjen <laughs> ja. Du är lite som en mittfältare som du var i Sablu du får både säkra hemåt och sen spela framåt till, till spjutspetsarna som Ja, alltså det roligaste är ju att dribbla och slå tunnlar och, och springa tillbaka och sådär. Ja, det kan man väl göra. Men Var du mer offensiv mittfältare då? Ja, absolut. Mm. Det är ju det som är roligt. Ja. Och du lever ju nu i en bonusfamilj med Stina, men era barn, har inga gemensamma barn, men era barn är ju vuxna och utflyttade. Mm. Men har du även någon, någon tidigare erfarenhet av bonusfamiljer? Ja det har jag ju, mina föräldrar när jag var liten, de skilde sig när jag var liten mm. och även om man inte pratade bonusfamilj, jag tror inte man pratade styrföräldrar heller nej, nej. Då. men jag har ju den erfarenheten att, mm. att vara ett skilsmässobarn och att föräldrar går åt olika håll, ja. lever olika liv och jag var ju tvungen att anpassa mig till de här olika liv, liven mm. som mina föräldrar mm. hade. Mm. Mm. Jag, har, jag har gått i terapi ja. och den var, ju, den var ju väldigt fysisk. Och, och den terapin passar ju mig oerhört bra. Som gammal idrottare bland annat? Absolut. Ja. Mm. Och, och man, jobbade, man jobbade fysiskt men samtidigt så jobbar man också väldigt mycket med inre bilder och man plockade fram sin barndom och, och någonstans bearbetade saker som eh, var nödvändiga för mig mm, att bearbeta. Är det symbolterapi det kallas? Ja, mm. absolut. Och den passade mig alldeles utmärkt. Mm. Jag har tänkt lite att när jag kom in då i en bonusfamilj där det fanns två biologiska pappor och mm. så flyttar jag ihop med den biologiska mamman, att jag kanske inte ska utmana varken papparollen även om jag vill vara en förälder mm. men det kanske gör att jag ska vara en extra mamma på ett sätt. Mm. Jag vet inte om jag tonar ner, jag kan inte hjälpa att jag är man och att jag kanske har manliga drag eller resonerar manligt också men kan det vara någonting att man får hittas en annan position i en bonusfamilj? Jag har lite svårt att prata egentligen om när man att vara i fack. Ja. Jag tror mer att, att man ska försöka hitta relationer som fungerar. Alltså jag ser mig inte som en, Jag har aldrig sett mig som en bonuspappa och Nej. min frus barn. Jag har inte tänkt tanken. Men nu pratar jag om mig själv och, och hur jag försöker hantera det här med. med som vi pratar om mm. här då, bonuspappa. Ja och när vi fortsätter prata, jag vill gärna prata mer om bonusfamiljer. Lite generellt vad, vad som kan, kan krävas. Och då egentligen borde vi ju kalla tillbaka Stina och Maria. Det jag, absolut. Ja. Då tar vi en kort liten paus. Tack så ja. mycket, det var inte jobbigt att jag var lite godkap, badkap så eller? Nej det var ju kul. Ja. Jag hoppas att du fortsätter att ha den rollen när vi pratar med <laughs> våra kvinnor. Det ska vi ha. Tack så mycket. Hej hej. hej. Ja, men det var intressant mm. att få lära känna Thomas Barken-Pettersson lite bättre. Mm. Det här med Saab visste jag inte. Och fotbollen och så. Nej, det var oväntat. Men jag ser ju att han är... Vem, vem är bäst i fotboll? Oh, Thomas lätt. Ja. I badminton däremot så... Det skönt att du sa det. <laughs> men vi välkomnar tillbaka mig mm. och Stina- Mm. Så Tack. tänkte jag att vi tar en liten avrundande diskussion till. Ja, Vad då ja, jag tycker om det här och diskutera att eh, vi inte tycker li riktigt lika och se om vi kan komma fram till någonting. Och det är väl det som är kärnan i en bonusfamilj. Det är många vuxna. Det är mm. ju ofta ofta fyra vuxna, så det här är ju faktiskt lite som. som att vi hade kunnat vara. en bonusfamilj. Vi hade kunnat få, Du hade kunnat vara ihop med Thomas innan, och, mm. och så hade han träffat. Nej, ja, typ. <laughs> man vet aldrig. Man vet aldrig. Så Stina hade ju en intressant frågeställning här. Nej, du hade en intressant frågeställning till Stina. Vad i en bonusfamilj som... Jag kan gå fel? eller Vilka olika faktorer finns det som, som rör till det som inte finns i en kärnfamilj? Stina? Det som påverkar är hur man har avslutat sin förra relation och hur man inleder sin nya. Barnen kanske sörjer den gamla kärnfamiljen längre än vad såklart en vuxen kan göra mm. och det kan ju också påverka hur den nya familjekonstellationen blir Jag tänker ju mera så här alltså vad kan ställa till det ja det är ju, det är ju din och min relation egentligen om, om den börjar att knaka i fogarna och vi inte har en bra dagsform eller vi har en period där vi där vi inte orkar med varandra riktigt ordentligt. Det är klart att det påverkar hela bonusfamiljen. Jag tror att det som är viktigast är den närvaron och att vi faktiskt pratar om saker och ting. Sen tror jag inte, och som jag har sagt förut, jag tror inte att vi kommer att hitta ideala lösningar till allting. Utan, men att vi pratar om förväntningarna, det tror jag är oerhört viktigt mm. Maria, du som har då levt i en kärnfamilj innan du träffade mig, tycker du också att det är skillnad på hur föräldrarna förhåller sig till varandra? Att, att barnen påverkas mer om du och jag skulle tjafsa om någonting än när det var du och barnens biologiska pappa? Jag tänker så att när det gäller bråk i en bonusfamilj så är ju en bonusfamilj byggd av Minst en familj som innan har gått sönder, kanske på grund av bråk. Mm. Så att det finns en större rädsla för att illusionen om den eviga kärleken och att man gifter sig och för alltid lever happily ever after, den är ju borta. Det kan man ju inte ta tillbaka. Så att ett bråk kan för ett barn betyda att en familj splittas och går isär. Den rädslan får man nog ta på allvar. Och kanske försöka och inte, tänka, inte tjafsa över minsta lilla grej. Att vissa saker kan man låta gå vidare. Och det kanske man skulle ha tänkt på från början också. Men det är ju för sent. Man kan inte vara efterklok på det sättet. Så det jag tänker oftast är att jag försöker att inte... Nej men jag bråkar inte med dig om saker som att fälla ner stolen och sånt. Som jag kanske bråkade med i min, i men, min ursprungsrelation. Men just det gör jag ju. Ja, precis. Nej, men, och det Ibland kan jag tycka att det här småchafset... Det, det är onödigt i en bonusfamilj. för att det kan Som, som Thomas här sa tidigare: att barnen kan utnyttja det här. Är inte de vuxna i bonusfamiljen på samma sida? Att det är mycket, mycket viktigt att de är team. Att mm. de har regler som de är överens om. Att de har. Ja, man kan inte ha exakt samma förväntningar. Men ändå liksom försöker. Kolla av varandras förväntningar så att barnen inte blir det här. Ska jag, ska jag lyssna på mamma? Ska jag lyssna på min bonusmamma? Ska jag lyssna på min pappa? Mm. Ja, jag tror att det är ännu viktigare att vara ett team. Mm. Vuxna Vi ska vara en vuxen familj. och så ska den andra ja. biologiska föräldern och en eventuell bonusförälder där ska vara en vuxen tillsammans. <laughs> på ett ja, sätt. Det, det var kanske en bra bild. Men i alla fall den här... Att vi kan ha olika åsikter men vi måste ändå försöka vara enade mm. mot barnen. För det är ju någonting som jag möter många gånger i mitt arbete, just det här att man förlorar eh, vikänslan mm. de veckorna eller de dagarna som man har barnen. Att då blir man två öar eller två familjer i, i en mm. Mm. ombildad familj. Så det är många som säger det. Alltså, det just... har vi ju sagt rätt ofta, att det är lätt att man hamnar i varsin mm. skyttegrav mm. med... Mm ursprungsfamiljen då Ordenia, och det nya och speciellt om det finns två barnkullar och kanske till och med tre att det här ställningskrigandet finns ju inte i en kärnfamilj på samma sätt. Nej. Men som det ser ut idag så är inte kärnfamiljen det börjar normen för familjen börjar ändras mm. och, och den är ju det är ju oerhört viktigt att vi tänker också i de barnen, för det är så det ser ut. Vi kan inte, vi kan inte leva kvar längre i kärnfamiljen, att, den, att det är det som är det som gäller. Så att eh, jag tänker att banden i en bonusfamilj kan bli oerhört starka, mycket starkare ja, än en kärnfamilj. Vad härligt positivt, för det är så ja, jag så tänker jag, också. För... Ja, men så tänker jag också jag att vi, är att vi är är väljer <laughs> de här banden på ett mm, annat sätt. Mm. Mm. Du måste, alltså, man, här, man måste älska sin mamma och pappa, men du är inte, du är inte tvungen att älska din bonuspappa, men om du på något sätt bygger den relationen mm. så kan det bli en starkare för att det är inget tvång i den på Nej, och, och jag vill ju att dina biologiska barn bor med oss. Jag, de måste inte bo med mig eller jag måste inte bo med, med dina barn. Men det är ett val jag gör. Hade jag varit biologisk pappa så hade det mer varit ett måste och jag hoppas att de ser det. Att jag nästan alltid trivs jättebra i, i våran bonusfamilj. Jag har ett förslag ja. för jag tyckte det var en sån härlig, härlig positiv mm. avslutning här att vi går och äter lite mat Ja, det tycker vi låter alldeles strålande och vi är jätteglada att ni är här Ja, vi kommer fortsätta prata mm. Vi måste men... samla rådet igen Men vi, ja, vi gör så att, att när vi pratar resten ikväll här då har vi inspelningen avstängd Det tycker vi, det som händer i bussjö, det stannar i bussjö ja. Ja, då lämnar vi Stina och Barken i Buschö. Ja, jättetrevlig Och här. även det som hände där. <laughs> Precis. Det var lite annorlunda att gå direkt på våran intervju. så där. det har vi aldrig gjort för. Nej, vi hade inga inspelningar och klipp emellan. Men eh, jag tänkte att vi kanske också ska säga då att man inte ska glömma att man kan få prata med Stina. Just det, en kvart alldeles gratis. Ja, för vi sänder ju i samarbete med familjeträdet. Då kan man bara kontakta Familjeträdet via hemsidan www.familjetradet.com eller Instagram. Mm, gör det. Nu när vi ändå är inne i eh, reklambranschen, här på säga, <laughs> reklamsektionen av vår podd, ja. så ska jag passa på att göra lite reklam för naglanskördet. Just det, dina kompisar som eh, skulpterar och har sig. Mm. Är du beredd? Alltid. Är din man hårig och besvärlig, var ärlig. Kör honom till Naglar och skönhet på Borgmästargatan 14 i Varberg. Uppgick hård Maria 18 för 20 procents rabatt för att få en nyare, härligare, stigare, slätare man. Ta bort hår, sätt på tår. Han en skönhet både yttre och inre får. Naglar och skönhet om plus man får bestämma. Just det. Det låter lite som kattmat där på slutet. Ska inte säga vilket. Kattmat. Om katten själv får välja. Jaha. Känd reklam. Stalja där den. Nej, du blev lite inspirerad bara. Nej, jag vet inte. Det kommer liksom bara utifrån mig. Mm -hmm. Jag vet aldrig hur det kommer låta när jag väl säger det. Det är bara så här det är mitt inre reklamspöke som kommer fram. De flesta tar in reklam, du liksom spottar ut reklam. Mm, så är det. Det är en talang. Ja. Ska vi göra high and low? Ja, det ska vi göra. Vad är ditt high? Mitt high är att jag snart är tillbaka på nöjesredaktionen på Hallands Nyheter och att jag redan har startat lite som recensent. Så jag ska bland annat skriva om buskisen på Vallarna i Falkenberg. Ja, också även eh, Colle Gunnarssons Ronja Rövardotter och så har jag redan recenserat ett, två, tre, stunk. Hur känns det då att vara tillbaka? Nej, men det känns jättebra. Jag har ju skrivit eh, kultur i Hallands Nyheter sen... December 1999. Vad blir din titel nu då? Nu är de kulturredaktörerna. Ja, just det. Nu heter det Nöjesreporter. De har gjort om tjänsten lite grann. Det känns som att du blev 20 år yngre. Kulturredaktör ja. låter som en man i sån här bärs-Manchester-kostym. Ja, och bogade ja. hon formade bågade glasögon. Och hon bågade glasögon. Gråtschägg. Pipa. Nöjesreporter låter mer så här: lite vithurta, uppknäppt lite så här. På glammiga Rosa piqué tänker jag lite. Du tänker på rosa piqué, men ja. nej. Jag tänker vit skjorta mm. med block med. och penna ja. på röda mattan. Mm -hmm. mm. Kan det bli? Ska jag säga min låg också kanske? Ja, om du känner för det så gör det. Mm. Det är att jag saknar Helle som har flugit iväg till Turkiet med sin pappa och bonusmamma. Och så saknar jag lite möjligheten just nu att åka utomlands på sommaren. Men det Men, var ju mitt low. Var det, skulle du också ha det? Snodde du mitt low? Det var inte meningen. Jag skulle ju säga att jag saknar heller att jag tyckte att det var tråkigt. Att, Jaha. att jag inte kunde erbjuda henne att åka utomlands. Nej. Att hon fick göra det med någon annan. Mm -hmm. Första reella gången hon åkte utomlands. Men vi har det sparat inför framtiden. Vi är som två cykel... Vi är som tvillingar. <laughs> vi har till och med samma low. Ja, kan ja. du hitta på något annat? Då? Jag kan du hitta på något annat. Jag säger först mitt haj. Och det är att jag... Inte bara restaurera mig i som vi gör i de här specialavsnitten sorgbearbetning. Det. Där jag liksom tar bort obearbetade sorger och mm. släpper taget om dem. De kommer ju ut på lördagar och är lite kortare, kanske 20 minuter ungefär. Ja, precis. Lyssna på dem. Där vi pratar om att uh, göra oss av med gammal bagage. Så på samma sätt så gör jag nu med av med en gammal tatuering som jag har på ryggen. Ja, jag vet ja. vilken. Och har nu varit i väg på min första sittning att tagga över den med mm. något annat. Så det är mitt high. Det bli jättefint. Det så blir man lite high av smärtan faktiskt. Så här, ja. så här, först gör det ont och sen så blir det som en liten eufori. Mm. Det är häftigt. När jag får ont så får jag ju bara ont. Men jag har ju inte tatuerat mig heller. Nej, precis. Du är som en, som en snö. Du är som en nyfödd bebis. Jag är med sådär att jag har alltså, opererat knäna, knäna fem årigare. gånger. <laughs> ja, det var mitt high. Nu får jag hitta på ett annat low. Vad kan det vara? Nej men jag känner ingen speciellt low. Måste man ha ett low? Kan, vi inte kan bara vara vi delar det vara så här veckas eller Ja, att vi saknar Helle. Det är ju egentligen två grejer, Sakna Helle och att inte kunna åka utomlands eftersom det är lite dyrt just nu. Ja, precis. Så vi tar då halvara. delar vi på det och ifall jag plötsligt kommer på en low mitt i inspelningen här så bara hoppa in och säg det då. Sen finns det ju egentligen flera high också. Sverige slog Mexiko idag när vi spelar in detta. Med 3-0. Mm. Tyskland fick stryk mot Sydkorea och åkte ur VM. Mm. 0-2. Det kan man ju glädjas Lyck lite åt. Och du är tillbaka på ditt gamla jobb och har gjort dina första arbetsdagar som rehabassistent. Precis. Det är också ett väldigt high. Ja. Kan jag ta två low nästa vecka då? Istället. När jag har så mycket high den här veckan. Vi kommer ha high nästa vecka också. Ja, innan vi går på vårt nya inslag som är Stina i ny form. Ja, just det. Så tänkte jag att vi skulle snabbt, du och jag, prata lite om veckans tema. Mm, då får du säga vad det är. Jag tänkte att veckans tema kunde vara att vara bonusförälder utan egna biologiska barn. Och det vet inte du hur det är. Nej, men du vet ju hur det är. Jag vet hur det är. Och ett undertema också. Mm. Vi ska fråga Stina lite vad hon tycker om det. Prata med henne också. Men jag kan väl börja med att säga att jag vet ju inte riktigt hur det är då att vara biologisk förälder. Jag tänkte ju det när jag träffade att man kan inte vara tillsammans med någon som inte har barn. <här> Nej. Nej, det, han kommer inte att fatta någonting. Nej. Fast det, det gick bra kan jag mm. säga. Så att det är ingen regel att man inte kan vara tillsammans med någon som inte har barn. Så... Både som förälder och bonusförälder så ska man väl vara sig själv ganska mycket och inte liksom konstla till det eller försöka för mycket. Jag tror barn känner av det om jag skulle försöka vara något annat än den jag är. Mm. Så tror jag att då skulle de märka att, att det är någonting som skaver liksom med det. Sen tror jag att man det kanske låter hårt men jag tror att man får lite räkna med att det är inte som när två barnlösa människor träffas. Du har träffat en förälder som har barn mm. och barnen kommer först. Ja. Så att lite det här ha galet hett sex på soffan mitt i veckan eller gå tre timmars långa promenader, sitta framför brasan och stirra varandra djupt i ögonen kanske inte alltid kommer att fungera. Å andra sidan så, om man har det som vi har det med varannan veckas barn så blir ju livet lite annorlunda. Ja. Man kan ta igen en del på de veckorna kanske. Det kan man, men jag tänker att det finns en del som har barn på heltid. Men sen tänker jag att den största... Skillnaden är ju det känslomässiga och att det skiljer ganska mycket också på hur gamla barnen är. Hur man blir då som bonusförälder. Mm. Det går ju inte att förändra tonåringar så mycket till exempel. Och man kan inte vara lika kramig kanske med en tonåring. Även om man då har känt varandra i två, tre år. Det är sant. På tal om det här med närhet och så så har vi haft ganska många samtal med andra bonusfamiljer om det här med barn som kommer in och vill sova hos en i, i, i de vuxnas sovrum och så. Ja det har startats lite, skickats ut lite frågor på Facebook nu senaste veckan här. Mm. Och vi har samtidigt råkat ha en diskussion här hemma om heller när hon vaknar på natten och kommer ner från sitt lilla rum och gärna vill sova hos oss eller sova i fåtöljen som vi har i vardagsrummet där vi sover just nu. Mm. Men de flesta råd som vi har fått- är faktiskt att låt barnen komma till mig. Mm -hmm. Det blir lite bibliskt där igen. <håll> Men eh, att de kommer för att de har ett behov- av närhet helt enkelt. Mm. Och även om man då som bonusförälder- kanske tycker att det känns lite obekvämt- om man kanske är van vid att sova naken till exempel. Herregud, vad vet jag. Men eh, återigen då, du har blivit tillsammans- med någon som har barn. Och du kommer inte att komma i första hand- nej men Och just det, för mig är inte det något konstigt egentligen att ha ett barn mellan sig i sängen eller att när jag går upp och nattar heller att jag ligger och läser för henne. Eller jag vet jättemånga henne som tycker det är jätteobehagligt. De tycker som mm. de usch, jag vill inte... Eller usch, eller ja, även usch faktiskt. Att det känns obehagligt, speciellt om barnen är lite äldre av mm. motsatt kön kanske. Alltså, mm. Men jag har kommit fram till det att jag tror att det är viktigt, speciellt för de här varannan veckabarnen, att få tanka lite extra närhet. Och det kommer inte att vara så för alltid. Det finns ju inga 15 åringar som sover mellan sina föräldrar. Nej, det hade varit konstigt. Ja, så att det är en väldigt kort tid även om det mm. känns långt och trådigt. Och så är det en övergående fas och att behovet finns och kan man möta det så är det nog lämpligt att försöka göra det. Ja, och man måste ju respektera de bonusföräldrar då som tycker att det är obekvämt och då ska man ju inte tvinga någon riktigt så heller och det skulle ju rent teoretiskt så skulle det vara så om man har möjlighet om man har flera sovrum att någon kväll sover barnet med bara sin biologiska förälder och så får bonusföräldern sova i ett annat rum jag tycker det känns lite överdrivet kanske eller så skulle man kunna ha då barnet på en madrass bredvid sängen Ja, eller att föräldern går till barnets säng istället. Ja, det kanske också är bra för att då får man både trygghet och att barnet märker att det inte är liksom sängen eller rummet det är fel på. Mm. Men jag tänker även att barnet kan ju sova på sin biologiska förälders sida så att säga. Att den biologiska föräldern ligger i mitten om mm. man har en dubbelsäng. Det kan man göra. Om det är någon då som känner sig lite obekväm att ha ett barn... Jag menar, både barn och vuxna kan ju röra sig ganska mycket. och flänga ut armar och ben och sådär då så mm. att, uh... du var ju lite orolig där ett tag att uh, kommer heller att vänja sig vid det här att hon alltid kommer ner varje kväll att hon alltid kväll. kommer ner varje kväll och det, de vi pratade med talade ju faktiskt emot det mm. att det, var, det blir nästan börjar du strida med det att nu ska du sova i din egen säng och liksom jobba med det så går det, tar det längre tid mm. än ifall du bara tillåter ja men börja sova i din säng mm. och vaknar du så får du komma in till oss och så fortsätter man på det sättet istället för att... Och då går det snabbare mm. att barnet vänjer sig vid att jag är så pass trygg med att jag vet att jag kan få komma in. Så då plötsligt så sover de en hel natt i sin egen säng. Ja, och sen så har det ju varit lite olika nu på sommaren att alla de stora barnen, stora syskonen, har inte varit hemma och då har det kunnat vara lite tomt på överordningen just för oss. Och det kan också påverka lite så sådär. Mm. Nej, men har du någon annan tanke så där med att vara... En förälder utan biologiska barn som du är? Nej, det är väl så där som ibland funderar jag på om jag ska försöka ta mer ansvar eller om jag ska backa tillbaka lite. Och det startade igen kan vi säga efter intervjun med Bo Helskov Elven mm. som är psykolog och som pratade lite om det här att man kanske ska ha huvudansvar för sina egna barn. Och vara rephållare så att säga och då kanske det ändå är så att du har ju lite mer ansvar för dina biologiska barn än vad jag har som barn. Ja men han sa ju e de yttersta 10 procenten, då har du ändå ja. 90 procents ansvar, mm. det är men ganska mycket. Det, det har nog blivit så lite automatiskt hos oss ändå, även om jag försöker ju ta absolut min del och jag vill vara involverad i alla viktiga beslut och så. Mm. Vi kan väl höra vad du och Stina kan komma fram till på det här ämnet. Mm. Jag slår henne en signal och ser eftersom hon ändå är samtalsterapeut och socionom och är inriktad just på bonusfamiljer. Så hon har säkert något bra att säga. Mm. Ett samarbete med familjetärdet. Hej Stina, Martin här. Hej Martin. Jag har funderat lite i veckan på det här med att vara bonusförälder utan att ha biologiska barn. Så är det ju för mig. Eh, ja, just det. Har du märkt några skillnader så de familjerna du träffar? Att det blir lite andra situationer och andra tankar? Mm, det har jag gjort. Eh, det som eh, många kan beskriva är just eh, att det kan bli en annan utanförskapskänsla. Om man inte har egna biologiska barn. Ja, just det. Mm, att, eh, ja. När den biologiska pappan och, eller mamman eh, är tillsammans med sina barn så har man inte. kan man ibland blir ensam, hela känner sig ensamma utanför. För det är klart, hade jag haft egna barn så hade vi varit en liten kanske ännu tajtare svär i hela familjen. Då. Och jag hade kunnat göra saker bara med mina barn ibland och sen kanske blanda Precis. lite så ja. Ja. Yeah. Uh, och, och så blir det ju inte om man inte har biologiska barn uh, och det man också uh, ibland uttrycker är just det här att uh, man kan ju se saker som som föräldrar som man kanske inte riktigt ser som föräldrar alltid mm. uh, men att då får inte det samma tyngd eftersom man inte själv är förälder Ja just det, jag, jag har ju ingen rutin på det och, och det kanske inte väger lika tungt då som om jag skulle säga till någon eller när jag pratar med Maria om barnen då. Så Nej, det är lättare att avfärda det som jag eventuellt skulle vilja ändra på. eller så ja. Precis. Mm. Uh -huh. Jag har ju tänkt mycket på att det finns fördelar också i, i det här att mina bonusbarn vet att de alltid är, går först och de är nummer ett. Jag har inga andra barn som jag liksom mm. äh, tycker om ännu mer. Nej, precis. Det är för dig. Mm. Och mm. eh, Finns det andra fördelar tror du? Att, eh, eller är det mer att man får kämpa lite, lite mer för att komma in och få en gemensam eh, familj? Jag tror att det är väldigt individuellt hur, eh, Det har ju lite med hur har tidigare separationer sett ut. Hur släpper biologiska föräldrar in i, i den nya. Eh, familjen mm. um, hur, hur, vilken ålder är det på barnen, alltså så det är rätt många olika faktorer som påverkar Ja just det, och hur den andra föräldern då, exet hur han eller hon eh, reagerar och vilket förhållande man har, och om den personen träffar någon ny och, och om den, eh, om den då personen som kommer in i den andra familjen också har barn så att det blir bonusbarn på den sidan och det, yeah. det kan ju vara väldigt... Eh, annorlunda helt enkelt. Absolut. Och det som, som en del också har beskrivit är just det här att föräldern vill att eh, bonusföräldern ska vara en större del men att de inte riktigt känner alltid att de vill vara det utan att ja, att man lever kanske lite parallella liv just när barnen är där. Ja, att det. Man lever som, den ädel lever lite mer som ting och den andra lever som en förälder med sig. Mm, mm. Ja, det är en nackdel då om det tar längre tid. Att få ihop den här egna kulturen då, ja. Mm, precis. Finns det någonting som man bo borde tänka på just om man kommer in i en familj då när man inte har egna barn själv? Det, det som jag tror är viktigt är att just det här prata om vilken roll vill man ha och vilken roll vill föräldrarna att man ska ha till ja, barnen. Att man faktiskt pratar om sådana saker. Det kan ju vara att Var den föräldern tycker att det, det räcker att du är en extra vuxen eller att du är, försöker bli lite kompis med dem. Jag tar allt uppfostringsansvar och jag vill fortsätta precis. ta det ansvaret så, så mm. lägg, dig, lägg, lägg dig inte i för mycket ungefär. Nej, nej, precis. Nej, för det har ju också med förväntningar att göra. Mm. Ibland är det outtalade förväntningar. Så det handlar ju om att prata mycket. Mm. Och, och sen så kan det ju också förändras under tiden att man kommer in och, och håller lite lägre profil i början. men så, så kanske det är för alla bonusföräldrar, men kanske extra mycket om man då känner sig som en, en ny person bara och de andra har ju då levt ihop sedan sen barnen föddes kanske. Ja, precis. Uh -huh. Sedan har vi också fått en del specifika frågor om hur det är då när, när bonusbarnen vill sova i samma rum eller till och med samma mm. säng som de vuxna. Hur, hur det då är mm. när man som bonusförälder utan barn, då har man ju inte riktigt haft den eh, kanske närheten när de har varit bebisar och, och små. Och så kommer man in Nej. och så plötsligt märker man, oj nu har vi en åttaåring här som Ja, är man, reser man omkring och är på ett hotell eller tältar så kanske det finns ett tydligare naturligt ja, att man måste dela rum så. Mm, mm. det kan kännas okomt där också men just om man är hemma och så ska man automatiskt vänja sig vid att det, det ligger en liten tjej eller kille där bredvid ja precis, och det, det är klart att det kan vara lite känsligt, det är som om man inte har en, en relation till barnet mm. och ibland gör, gör ju föräldrar så att man går in i barnets rum och sover där, och ibland är det så att man känner att nej, men det är okej okay att de kommer in och sover i, i sovrummet mm. det får ju det får också det måste man också prata om. Vad är okej och inte okej för oss? Mm. Och, och lyssna in barnet. Vad, vad är barnets behov? Och, och vad är, har det hänt något speciellt? Och, och barn är ju så det, det, i perioder att då har man ett större behov av trygghet. Ja, det måste ju vara det. Ibland känns det självklart om ett barn vaknar och har drömt något. Eller är orolig eller sådär. Och, mm. och ibland så vet man inte riktigt vad det beror på. Men, men man Nej. måste väl lyssna på, på barnet. Att... Eh, att det finns en vilja där att, eh, att känna lite närhet och kanske extra mycket med den biologiska förändringen. Eh, Precis. Mm. Mm. Mm. Och det finns olika alltså, olika professioner och olika saker egentligen. En del tycker att man absolut inte ska ha barnet i stället och Någon tycker att man ska kunna ha det. Så jag tänker att där måste man också få lov att, att känna själv. Eh, och prata i familjen, prata med barnet. Mm. Och det, det är väl... De kommer att de sova där för all tid Nej, nej det, det, det kan man <laughs> väl vara säker på Tonåringarna vill ju vara själva på sina rum <laughs> de, de brukar vilja vara mm. det Och det är väl, känns väl gammalmodigt Den här idén om att även väldigt små barn Ska lära sig sova själva Den där metoden att man ska gå in Bara var femte minut och yeah. om, om de yeah. gråter det känns ju som precis. nästan lite att man plågar barnen då även om man ja. förr enligt vissa sa att det var en bra ja, metod. Ja. Mm. ja, precis. Och det säger man ju för var inte längre. Nej, nej, just det. Och mm. man kan ju ja. göra så till exempel om känner man sig lite obekväm så kan ju ett barn ligga på den biologiska förälderns sida liksom att den ja. biologiska mamman till exempel lägger sig i mitten om man har en dubbelsäng eller som du sa att, eh, att man går till barnets rum och eh, om, mm. om man har en tillräckligt stor säng där att man kan knö ihop sig lite eller eh, sen tror jag väl att många ja, på... barn, barn kan tycka att det är är att vara i samma rum, att vara i närheten så att, att man kan ha ja. en liten extra säng eller en madrass på golvet bredvid det kanske inte måste precis. vara precis under samma täcke Nej, precis. Utan det handlar om att vara precis så här i närheten av. Mm. Yeah. Ja, nej, men då får vi väl hoppas att eh, de som lyssnar och har funderat, eh, har fått några nya idéer kanske, men annars så får de fortsätta yeah. höra av sig. Ja, yeah, precis. Så det gäller att vara lite kreativ och eh, påhittig i de här mm. situationerna. Är... Och, och framförallt också prata. Ja, nej men vad bra. Då får vi tacka, tacka dig Stina. Och de som vill prata mer ja. med dig kan ju alltid få tag på dig via www.familjetradet.com. Och... Det och bra. Ha det så bra. Över. Ja, hörs vi du framöver. Tack. Mm. Det gör vi. Hej då. Hej då. Ett samarbete med familjetradet. Se där. Det är därför det är så bra att ringa till Stina- hon kan se på saker på helt andra sätt än vad vi gör. Ja, kul att hon är tillbaka igen. Mm. Ja, det var ju lite vad vi hade att säga den här veckan. Ja, det var väl ganska mycket ändå. Ja, tyckte ni att vi inte sa någonting vettigt så spora tillbaka och lyssna en gång till. Så <laughs> kanske ni hittar någonting. Det borde funka. Ja, vad ska vi hitta på nästa vecka? Då tycker jag att vi ska ha ett tema som är litteratur i och om bodens Precis, vi har letat med ljus och lykta efter både barnböcker, faktaböcker- kokböcker, jag på att <laughs> Hur man kokar mat i bonusfamiljen. Det är faktiskt en issue. Det kanske vi ska göra. Se, antingen så gav vi någon annan där ute en jättebra idé, eller så har vi den själva. Är det skillnad på att laga mat i bonusfamiljen? Ja, men absolut. alltså Tänk, man kommer ju från två olika kulturer. Den ena kanske bara äter makaron och på sju dagar i veckan och den andra kommer så bara jag ska ha lite dragon och lite oregano och lite parmesan och lite ja. smushmush." Och så ska man då plötsligt laga mat tillsammans. Det är en annan matkultur kan det vara, ja. Ja, då tänker jag så här färgglada, härliga bilder på stora bonusfamiljer som laga mat tillsammans. Hur får ni till er nya matkultur? Och kanske ett eh, tv-program? Ja, precis. Vill ni ha oss som... Eh, Bonusfamiljskokarna. –Programledare i en ny tv-serie, så hör av er. Mm. Men jag tänkte också på dig. jag menar Du kom in i vår familj livnärd endast på polarkaka och ishavssallad. Liksom. <laughs> –Det var väl bra att jag inte hade någon matkultur. Så kunde jag komma in i eran. –Du hade någon slags skörbjuggskultur. Jag vet inte hur du har överlevt så <laughs> länge. –Ja, det är ett under. <laughs> vi har ju, apropå då, litteratur i bonusfamiljen, så har vi intervjuat två barnboksförfattare den ena är från Danmark och heter Anja Hitz. Mm. Och hon har skrivit bonusfamiljsböcker för det lite äldre barnet. Kanske i förtonåren ungefär. Mm. Och sen så har vi Jenny Persson från varve, som även är min kollega på Hallands Nyheter. Hon har skrivit två böcker intervjuböcker som har bonusfamiljstema mm. som vi också ska prata om. Och eftersom vi nu ska ha böcker som tema så kommer vi att låta ut helt löst många böcker. Ja, vi har samlat på oss lite och har lite extra. Så att, har du utkik på vår Instagram, bonuspappan.plussmamman. Så kan ni vara med och få en bok skickad till er. Precis, vi kör två veckor massiv bokutlämning. Mm. Det kan väl passa bra nu på sommaren att man får en bok och man kan läsa. Det tror jag också. Mm. Sen kan ni ju även följa oss på Facebook, där heter vi Bonuspappan och Plusmamman. Och så har vi även Bonusfamiljernas diskussionsgrupp som är ganska spännande av och till. Ja, har ni någon sån här liten undran som ni kanske bara vill ha? Ibland så blir det så för mig att jag får en tanke så här, men undrar hur andra tänker runt det här? Jag bara slänger ut en fråga mm. och vill ni göra det anonymt så kan ni skriva till mig först så kan jag lägga ut det som ett anonymt inlägg. Just det, det är vissa som gör faktiskt. Mm. Vi påminner igen också om att vi har korta avsnitt på lördagar där vi testar sorgbearbetning. Missa inte det. Men nu ska vi väl snart ta oss ner till bodegan och lyssna på ett lokalt bluesband mm. som heter Hard Again. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Hard Again, inte det lite barnförbjudet namn? Det var faktiskt så att en av musikerna där som jag tror också kanske hette Martin blev upptagen på scen av ett, två, tre, stunk. Allt hänger ihop. Och då blev det något snuskigt skämt just om Hardigan minns jag. Hardigan.